Сагайда мимохідь відсахнувся. Між пальців кулеметника висипалися кишки. Хто кулеметник? Звернувся до бійців Сагайда. Я. Першим відповів варяг. Три роки. Ти п'яний. Гвардій лейтенант. Я не п'яний. Я... я дурний. Дозвольте, я піду на двері. Сагайда подумав і щире зміряв поглядом розхристаного варяга. Той стояв серйозний і не хитався. Сержант Коломієць покликав сагайда полкового зв'язківця, якого знав ще з дімця, і який зараз виконував у нього обов'язки розводящого. «Одведи цього, варяга, на пост». «Єсть на пост». «Перевіриш. Засне? пристріль на місці». Винуватець ще раз козирнув всьому товариству і почвалав за сержантом до дверей. А поранений кулеметник, закусивши потріскані губи і не стогнучи, і все щось мошкотів і мошкотів у себе на животі, наче шукав у своєму лахмітті ножу. Сайда наказав прив'язати його. Не треба, з дивним спокоєм сказав кулеметник. Пакетів мало у нас, а мені? Вже однаково. Він звів до Сагайди сіре, змучене обличчя з великими сумними очима. Товариш гвардій лейтенант, я вас слухаю. Простіть мені. Сагайду кинуло в жар. Він одразу здогадався, про що хоче сказати, боєць. Пусте. Ні. Простіть. Простіть. Він кивнув, щоб сагайда нахилився, і сагайда нагнувся до його запали і щоки. Вони якось особливо, по-людському, урочисто і прощально поцілувались. Козаков лежав на дверях з першим автомат диском обпоріг. Поруч нього коло другого одвірка темнів за кулеметом варях бо стіною стояли гранати з ставленими вже запалами. Коли сержант Коломієць привів цього присадкуватого миршового варяга на зміну пораненому вже від Кулеметникові, Козаков оцінив його невисоко. Карган. Хіба він зможе заступити свого попередника, який навіть Козакова захоплював своєю віртуозною роботою так, що розвідник, звертаючись до нього, Став шанобливо називати його «батя». Проте варяг заліг біля кулемета так упевнено, Наче давно тут лежав. І під час бою враження козакова поступово змінювали. Руки в бійця були диво вправні, Кожен рух красиво впевнений і твердий. Видно було, що йому не вперше доводиться лежати за ручником. Опинившись на небезпечному посту, він якось весь зібрався, швидко прохмалився і покрикував уже на свого підручного енергійно і владно. Давай магазин. Швавіш, повертайся, п'яне пико, підганяв він, хоча підручний сном духом не бачив хмільного. Коли на темному подвір'ї зринав підозрілий шерхіт або стриманий брязкий зброї, Кулеметник негайно давав у тому напрямі коротко блискавичну чергу. Стріляючи, він весь приростав до кулемета, і здавалось, він стріляє вже не лише руками, а всім своїм коротким пружинистим тілом. Козаков по собі знав, як небезпека змінює людину. Це він звідав багато разів, виходячи ночами на завдання. Буває тоді так, що зникає одразу млявість і втома, а напружені до краю нерви сповнюють все тіло тугою, настороженою силою. В такі хвилини розвідника аж подив брав, яку величезну міць носить у собі людина. Ця сила не помічається в будній день, бо прокидається вона лише перед лицем смертельної небезпеки. Тоді людина квітує, Молодіє, наче м'язий дух не одного, а сотні здорових людей скупчуються раптом в одному тілі, що аж бренить, аж грає міцною, стосильною прухкістю. Це було з Козаковим і зараз. Може тому він, лежачи біля дверей, і був так упевнений, що його не вб'ють, що його неможливо вбити. Ця зухвала певність, переконаність, не покидали його в найскрутніші моменти фронтового життя. Бути пораненим, оглушеним, скаліченим – це він уявляв собі, бо вже цього скуштував. А зникнути зовсім, не існувати – цього був певний статися не могло. За маєтком, десь в районі залізниці, звивались чужі ракети – Дивно було, що між ним, сержантом Козаковим і його полком, гаркотять, їздять, запускають оці ракети вороги. Що вони собі думають? Здавалося часом, що це не він оточений тут, загнаний у темний каземат посеред гірського степу, а навпаки, оточені вони, вороги, бо через їхні голови полк усю ніч перегукується з Козаковим Стріляє, живе. Полк. Це було його найдорожче. Полк не міг кинути його в скруті. А він? Хіба він, козаков, вічний солдат, міг уявити себе без полку? Без полкового прапора? Без комендантської? Без скупого ОВС? Без усього іншого? Ні. Це неможливо. Коли сержант стріляв, то виразно уявляв собі, що його постріли чують і там, у рідному полку. Чують, як тоді, коли він виходив з товаришами на завдання у ворожий тил, і весь полк, наготувавшись стрибнути вперед, вслухався в піднятий ними гармидер за ворожою обороною. І гарячий хазяїн, командир полку самію, Наставивши в ніч вухо, говорив скоромовкою. Вовки. Вовки діють. Ах, здорово, ах, сучі діти. Передайте першому хазяйству негайно підіймати олівці. Примітка. Олівці піхота. Згадав козаков, як у вільні години. Хазяїн, жартуючи, змушував його ходити по-цивільному. «Чого ти, Козаков, усе горбишся? Усе на п'ятах ходиш, усе крадишся? ну, випрямись, пройди по-цивільному, уяви собі, що ти десь на проспекті оце з дамою під ручку». Козаков намагався так пройтись, але що то була за хода? І в ролі кавалера – він таки крався по-вовчому, розважаючи цим усю свою братву. Не вміє, не вміє, реготали розвідники. У сержанта вже вовча жила в ногах товаришу гвардії підполковник. Згадавши ту сцену, козаков усміхається. Йому наче тепліше в холодній темряві. О, полк, полк. Згодом обертається до свого сусіда-кулеметника. «Як думаєш, коряго, вистоїмо?» «Що за питання?» «Вірно, їм тут капець». І кулеметник з силою клацнув, вганяючи новий магазин. В залі було темно, і Роман Блаженко, пробираючись на свою зміну до вікна, боявся наступити в темряві на когось із поранених. Ненароком, паснув рукою по клавішах рояля. Баси загарчали. Роман зайняв місце, коло вікна, і, злігши плечем на стіну, став пильно вглядатися, що робиться над дворі. Холодним осіннім вітром задимало звідти. Небо сходило зорями. Темрява глибока і студенна розлилася над світом, і здавалося ні перейти ні перелетіти. Вітер гудів і гойдав темряву й небо, Аж зорі сипалися з нього, Та й падали комусь далекому, Щасливому, до рук. Ой, гонать вітер пісочок Замітає милого слідочок. Був він колись молодим, Сидів при місяці під калиною в парі. Чи то було справді? Чи може то тільки наснилося йому? А тепер ось закинутий долою за три-дев'ять земель від рідного краю. Тут, серед цього безкрайого сліпого степу, під чужими зорями, серед вітру, що роздимає, он попіл на згарищі, а ж іскри жевріють. Тут він, рибалка з надбугу, мабуть, закінчить свій шлях. Нема чого тішити себе надаремно. Він не дитина, може дивитися гіркий прад. Що зараз ним гамувалися, броньовики позавмирали в темряві, принишкли. Але ж не забули там, що в будинку повно червоноармійців. Мабуть, складають оце освітчені їхні офіцери якісь сатанинські плани, міркують, як вкоротити віку блаженкові та його товаришам щоб залишилась удовою там десь над блакитним бугом у зелених берегах його вірна Олянка з дрібними дітьми. Те чужі батьки вертатимуть додому з походів, а вона оклечена малими, приклавши долоню від сонця, виглядатиме і його з курного шляху. Але його все не буде, та й не буде. Прийде, може, Денис, хоч би він зостався живий, та розкаже дома про Романа. Дениса тепер приймають у партію, бути йому після війни бригадиром чи й головою колгоспу. Розкаже він все про Романа, як, потрапивши в оточення, бився з фашистами десь у далекій Трансильванії та й загинув чесною смертю. Буде і для Романа стояти на столі повна повінця Чарка, Проте залишиться вона не невипитою. Ой, буже, буже! Далеко від тебе забили, сьому. Крок за кроком оглядає він свій нелегкий життєвий шлях, докопуючись, чи скрізь там у нього все як годиться. Іноді зітхне, іноді звертається до когось у думці. Куме, дороше, даруйте мені, що я ваші ятри потрусив. Мав я тоді велику скруту, а в моїй нічого не й милося. Коли майна тінь через подвір'я, він ретельно тілячись, пошле туди постріл. І знову думає, пригадує, сповідається, мов на сповіді. І коли уява малює Романові, як вони лежать уже тут, пошматовані власною останньою гранатою, то він приймає такий кінець з мудрим спокоєм, як річ природну і неминучу. Коли треба, то треба. Це навіть краще, ніж би їх, захопивши, мордували нещадно, живцем шкварили б десь під скиртею. Бачив він і таке після одного нічного бою. Коли спаленої скирти лежали бійці рядком, всі замордовані, Взгуглені. Перед тим їх десь захопили фашисти. Ні, тут розминутися ніде. Ховатись безглуздо. Треба ставати грудьми. Роман ощадливо, мов скнара, перелічує в кишенях патрони. Давно, давно минули ті часи, коли він стріляв по ворогові навгадки, не цілячись висунувши саму карабінку на брусцер, а голову сховавши в окопу. Було. Було і таке, і зараз, у цю, може, останню годину, можна і в цьому зізнатися. Але тепер він уже не такий. Провело тебе романе через Альпи, як через горнило, загартувало, і, може, хоч перед смертю ти стаєш справжнім солдатом, який б'ється з ворогом не лукавлячи, цілиться так, щоб не промахнутися. Тільки було йому гірко, що, мабуть, старий граф не поховає їх як треба, не посадить у головах червону калину.